Oda în Metro Antic, decembrie 1883. Nu credeam să învăț a muri Frodată. Purul tânăr, înfășurat în mantami, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în calem, Suferință tu dureros, de dulce, Până în fund băui voluptatea morții îndurătoare. Jalnicar de viu chinuit ca nesus, Ori ca hercul înveninat de hainai, Focul meu al stinge nu pot, Cu toate apele mării, de al meu propriu vis mistuit mă vaed, pe al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el ca pasărea Fenix. Piarăm ochii, tulburător din cale, vino iar în sân, Nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine. Mie. Redoma.